I perro Argik dago baturismoaren sektorea geroz eta pixu gehiago duela gure eskualdeko ekonomian, eh, beno badazkendatuen arabera, e, diotenez, ba gure eskualdeko langileen uneko 22ak ba, turismo horretan edo hortik eratorrietako ba Lanpostuetan ari baita. Bidasoa Bizirik Garapen Agentziak ongi daki hori eta Turismo Departamentutik kalitatezko turismoa bultzatzeko tresnak maigainan jartzen alegintzen da. Hildo horretatik dator anfitrioiak programa Kultura prestakuntza programaren barruan hiru ikastaro antolatu dituzte horretarako Ila honetan, baina ez dira eh, aurreneko ikastaroak, eh, horren arira turismoaren sektoreko profesionalei zuzen butako ikastaroak izango dira hauek ere, baina turismoa oso sektore zabala denez bidazoa bizirik erakundeko ordezkarien gana urbilduko gara, eh, ikastara buruzko xetasun gehiagoaren eh, bila horretarako, hainoa berridi bidazoa turismoko ordezkaria dugu okeres dana goba, telefonaren beste muturrean hainoa, kaixo eguerdion Bai, egur dion, bai, bai, baita zuyere. Beno, Basan esan bezala, anfitrioiak programa zer den, nire hitzetan laburbildu bildu dut apur bat, baina eosatu ezagun informazioa zer da, zertan daltza programa. Bai, bueno, ba, programa hau, ze haus, uz, eusko jorlaritzako e, turismo zuzendaritzak e, basketurra jentziaren bidez, e, antolatzen ditu eskualde bakoitzean nola baitede e, programa, fitroia ditutako programa hau, eta programa hau e, de turismo edo ustalaritza sektoreari zuzenduta dago, orduan bertako ba turismo bulegoak edo garapen jentziak ba, antolatu ditugu e, horrelako hain bat ikastaro ba, nola baita, e, bueno, ba, for, formakuntza edo pizka badri gehiago osatzeko eta gure bertan turismoko sailean lan egiten duten profesionalak ba ba bueno ba formatu honetan pizka bat gehiago e, bueno ba sendotzeko edo jakinduri gehiago izateko eta harrera hobeagoa eta kalitatzesko eta profesionaltasun gehiago ze nolabait ere gure turistak edo gure bisitariak ere ba, ba tratatzeko eta eta kalitatezko eskaintza bat emateko ez da uh -huh. eta horretarako edo helburu horrekin erronka horrekin antolatzen direi ilkartara hauek ez da? Eh, no labait Xetasun Kultura ikastaroen Kastaroeen egutegia, eh, deitzen programa honei eta e, ia iaz ere horrelako programa bat egin zen, ba, uda berrian udazkenean eta urten ere horretan e, bueno, izan zuen arrakastagati, ba no labait aurten ere antolatu dira eta, bueno, hemen ondarri diteirun, eh, nola tartekatuta eh, antolatzen ari gera, uda berrian izan ziren ikastaro batzuk, eta oain udazkenean ere eh, jardun gara, udako tartea pixkat, eh, alde batera uzten dugun nola baitiere, eh, ba, noski gure sektorarentzat izaten da garaidik eh, potenteena edo zendoen eh, alan egiteko, eta ez da, eh, ustar horik egokien eh, horrelako gauzak antolatzeko, ez da, eta, bueno, ba, orduan berriz ere udazkenean berriz ere, eutxi diogu horri, eta, orain, eh, tan zehar da ba, hiru ikastaro izango ditugu eta bueno ba an e, atalaia hotelean irungo txingudi merkatal zentro alboan dagoen irungo hotel bateko areto baten antolatuko da urrengo ikastaroa admin emozionalaz baliatu zure zentreko oinarrizko nozioak horri buruz e, jarduko dira horretarako e, bueno ba kontsultora bateko profesional bat etortzen da horri buruz hitzea eta formakuntza emateko eta, benetan horreta ikastaro horretara ja hogei pertsona ja apuntatuta baditugu, eta horrein dikene bueno, ba, jasotzen ari nahi zerrezerrak ez dago bai. mugarik, eh, mugak minimoak izaten diak ikastaroa antolatzeko, baina maksimorik, ez dago bai, nahi dute mainak bai, aipatzen et... eh, dute, beno ba hori lemixiko edo lendabiziko ikastaro izangoela salduzu bazaroren amaseian eh, esan dezakegu eh, turismoaren sektorean, eh, jendaren aurrean edo jendearekin harremanetan dauden langilentzako ikastaroa diren lanza Amen. Right bai, hori da, bai, bai, bai esan nahi dut e, jatetxe mailan edo restaurazio mailan, hoteletan, e, nola baik ere, edozein agentzi izan nahi dut, bai txasontziak, lantziak, e, piragoetan dabintzanak, edozein aktivitate esan nahi dut e, e, turismoari zuzenduta dagoen, e, edo zu, turismoekin edo bizitariekin erlazionatzen den edozein aktivitatek, barne on daiteke ailei zuzenduta daude, eta, bueno, batzuek bida zuzen zuzenean e, bisitariekin harremanetan daudenak, eta beste batzuek bakasunetan bezala, ba, horrelako e, nola baitzere bueno, bardura ba, pitxin baduten entzako baita ere, eta nola baitzere langil asko, ba, dituztenak e, beren lantegian, ba, nola baitzere e, bera iei, ba, nola zuzendu nola motivatu, eta barrez, orduan, ba, badaude bai zuzenean aritzen direnen entzako e, bisitariekin, eta baita ere ba, e, lantegioien barruan ere nola baitzere, nola, ba motivatzeko eta nola ba, bueno, ba, jarrera hori pisa batero hobetzeko edo e intermedio edo horrelako tartekari hoientzako zuzenduta dauden ikastaroak Lai, argi dago ba turismoaren sektorea edo zaku hori oso zabala dela eta e, ostalaria, gidaturistikoak, e, turismo guregoak bestelakoak ere denak sartu daitezkeela zaku berean e, azaroren 16an izango da e, lehendabiziko itzordu hori arratsaldeko 3 ertik aurrera e, oker ezman baina ez da mm -hmm. ez da ikasaro bakarri izango bazaroan, hilaren hogeita iruan ere bezero motak astertzeko ikastaro emango baituzu, ezta? Horixe da bai eta honen bai, hau ere hemen kapitania eraikuntzan hau da kirolkaian gure buleko ondoan e, e, emango dugu ikastaro hau hemen ondarribin aurrekoa irunen ba orduan hau ondarribin izango da e, kirolportuko kata ordua beti berdin izaten da iruterritati gutxi gora bera eta bitarte eta hori da bezero motak eta hauen jokabidea da, nolaba Baikere, hau bai dago zuzen duta, hain zuzen ere, e, bezeroekin edo bizitariekin harreman zuzen zuzena duten entzat, ezta? Orduan, e, ba, nola baitere, e, bueno, aztertu behar da pixka bat, eta ikusi behar da e, bezeroa edo etortzen denean, haber ba, ez da beti oizkoa, ezta, folietoa, hau bestea, ba, ikusi zer nahi duen, ondik di joan, danak bezberdinadia, nola baitere, psikologiko egin pixka bat e, aztertu, ze desio edo zerta etorri den, ezta, e, bezero hori, eta edo zer gustatuko litzaioken gu eskeintzia, eta bueno, ba pizkatortik eh, dijoas ez, eh, horrelako orrelako pizkate psikologia narai zi txikiak eiteko eta nolabait ere beak ba, eskatu duena irantsuna ona emateko, ez da? ongida. hogeita azarren berriz, e, an ba, azken ikastaroa, eh ba, azken ikastaroa izango da. E, gomendaitzazu zure enpresako zerbitzuak eta sustapenak izen beropeko ikastaroa izango da. Eh izenburu luzea, baina eh zertan datza? Bueno, ba, hau nola bait e, norbaitek e, hau da enpresa edo eh turistuari zuzenduta dagoen lantegi bai, eh ba, turismo bugulekoa edo bai museoa balimba da edo bai eh hasta e, ba, e, alokatzen baituzu edo beleroan e, eramaten baituzu pasiatzea edo beste dosien eskaintza duzun edo jatetxekoa balimba zara edo telekoa balimba eta beste zenbait eskaintza ere balimba balimba zure etxean edo zure e, enpresan, ba nola bait jakin horiek e, haltzen, ez da, ze askotan bai gertatzen da baita ere, turist edo bezero etortzen denean, e, beti nola ere, basotakabailo errei, eta askotan e, gertatzen da, ez dala, e, ez dula jakin, edo ez dala enteratu ere hori esistitzen zanik, edo hori bazegoenik, edoa ha, baino eskintzen zegoena, goena, baino naho egin joen ezaken, ba, askotan gertatzen da komunikazio falta edo e, nola baita ere biztat komertziala izatia, ez da, eta zuk dauzkasun aukerak, eta zuk eskintzen dituzun zure gauza guztiak eta eta guztiak, eta produktu guztiak nola ere saltzen edo eskaintzen jakin bezeroari, ez da? Mm -hmm. Banik auta, auta, auta, produktuak, zure produktua nola ere ezagutarazi eta saldu. Mm -hmm. eta, eta, bueno, borrela pizka bat abanik hori zabaldu, ez da? Eta ez beti, baseoa, ba, bisitagidatua eta bar, eta bar. Mm -hmm. Nola ere da, bakoitzak bere negozioan ikusi, zeukerak dituen, ze duen ze produktu dituen eta eta e, hori saltzen jakitea, baino saldu horret eta ezagutara zire gindiar da Eta, bueno, ba, hortan, hortan jarduko dira azken ikastaro honetan, eh or, oizko ordutegian, 3.7 eta 7 bitartean, eta e, au, Hotel Urdanibian, eh irun gotelean, e, autopistatik irten eta Golfelaia aurreko aurrean dagoen hotelean emango e, da ikastaro hau. Mm -hmm. Ongi da aipatzen dena, aipatzen zenen abanikoa, eh Bazabala dela edo zabaltzea dela helburua, eh ba, zentroretan ere ba turismo zerbitzuen kalitatea eh hobetzea ere ba, da, elburua, e, turistak e, gure eskualdean e, bilatzen duena asko aldatu da, ez da, urteotan. E, ba, turismo kulturala, ondar, lehen ondartzako turista zen gehien bat, baina e, kulturala, gastronomikoa, e, ba, e, abanikori, asko zabaldu da, ez da, e, urteotan. Bai, bai, bai, azken urteotan e, asko zabaldu da. Asko zabaldu da. Men Euskadira etortzen den, Euskadira orokorrean, gure eskualderan oski, baina Euskadira etortzen den turista, e, bai, ez da etortzen orain, ja, e, bakarrik paisaia, mendia ketan dartza bila, bai, ziket Eta ba, hori da bai gastronomia, kultura, tradizioak, festak disfrutatzera, e, turismo aktibua praktikatzera, zehain bat eskaintza daude hemen, bai, baietan, bai itsasoan bai mendietan, aukera, e, ez zabalagoa dugu, eta o, e, jendea ja ez da etortzen e, turismo bulego batetaren zatera, bakarrik zer ikus genezake. Ez horain saldoi ardire produktuak, saldoi ardira eskaintzak, aktivitateak, zer egin genezake, ez da bakarrik zer ikusi, zerek, gingen ezakertan e, pasagenezak errachaldea eh zer praktikatukoenezak ezkiro leginenezak ya da e, beste beste zozer, eta kultura ba noski bai bai, bai tradizioak eta herritako historia jaia txetak e, ditugune iraikuntz historiko guztiak eta horren bueno, bai, bila etortzen dira noski baita ere eguraldione izanik ba mendiak e, eta aprovetsatzen dira tarteka baina hori ez da izaten helu gonagusiena hemen honere etortzen diren artean. Eta eskaintza aberatxo horretara ba, egokitzeko e, beharra dut ere ba turismo sektoreko profesionalak horretarako antolatzen bitu zaikasta horiek aipatu bitugunak e, nork e, parte hartu dezaken aipatu dugu baina interesaduenak izen emateko zer egin behar du? Bueno, ba, interesatuta dagoena, ba, gure turismo gulo gora deitu, telefono esango dizuet eta nire galdetu. E, ba, telefono zenbaki abederatzi lau iru, sei lau, bost, lau, bost sortzi da, eta, bueno, esan bezala nia inoa berri dinaiz, nire gati galdetu, edo, bestela, e ere bai, be, bueno, e, bidali dezakete mezuren bat, gure turismo bulegoko imeila turismoabildua bidasoagiroia.aktiba.com garapena jentziko turismo osaileko emaila da eta bertara emangardizkigute izena, biabi zenak imeila e bat, telefono zenbaki bat eta nantzen bakia uhum. nantzen bakia eta ze sektoretan lan egiten duten hau da, e ostatuetan, restaurazioan, e zerbitzuetan, horrean esan nahi dut babai bulegoak edo horrelako, arredako beste zenbaita jentzitan Eta, bueno, ba, besterik ez, besterik ez Ongi uh -huh. da, e, bainoa berri di, e, eskermila, ja, eh, guran ez zateratik Bai, eh, eskerra jo